Новото верою Първа лекция от учителя, общ окултен клас, 15-та година, първи том, 25 септември 1935 година, чете Натка Иванова. Пет часа Времето тихо и топло, небето чисто. Звездно Добрата молитва Ще ви прочита няколко стиха от 10 глава на Евангелието от Матея, от 20 стих до края. Имате ли зададена тема? Не. Тогава пишете върху темата Службата на Петте сетива Има обикновени неща в живота, които имат нужда от проверяване. Има и неща, в които не можете да се съмнявате. Например, питате, какъв е въздухът. Както и да ви го описвам, няма да схваните. Но проверете, отворете си устата. И ще опитате, какъв е въздухът. Питате, каква е водата. Както и да ви разправям, че е хубава, студена, това, онова, те ще са неща непонятни. Но, казвам ви, вкусете я и веднага ще имате ясна представа за онова, от което се интересувате. Има други неща които не можете да проверите. В конкретния случай има хора, които могат да проверят дали водата е чиста или има някакъв примес. Други хора не могат да го проверят. Но казвам, всички хора имат чувство, с което могат да проверяват нещата. Някой казва, аз не разбирам. Има неща, които всички можем да проверим, които всички еднакво разбираме. Например, питаш. Това ястие топло ли е или студено? Провери. а ми тая дреха, тая риза топли ли или не? Обличи я. Тая шапка, прилича ли ми? Тори и ще видиш. А обувките е широки ли са, или ще ми убиват? Обуй ги, походи малко с тях, и ще видиш. Това перо пише ли хубаво? Почни да пишеш, и ще видиш. Онова, което аз говоря, може да е вярно за мен, и да не е вярно за вас. Има неща които са относителни. Например, казвам за едно ядене, че е солено. Ти го вкусваш и казваш, че е безсолно. Друг е езикът. Езикът на единия от нас е по-чувствителен. Единият обича повече случица, а другият обича по-малко случица. Аз сега ви привеждам примери за ризи, обувки и шапки, но е нужен един превод. Какъв смисъл трябва да се извади от тези примери? Написвате ред, букви, азбука, но тия букви трябва да ги изучавате. Това е изкуството. Всеки може да знае буквите на един език. Латиница, славянска азбука и прочие, но да се научиш да пишеш хубавостия букви, там е изкуството, майстор лъкът. После, всеки знае да говори, но да се научиш как да произнасяш меките и твърдите звуци, и как да си отваряш устата при гласните, и да знаеш вътрешния им смисъл, това е. Цяла наука. Да знаеш къде да повишаваш или понижаваш гласа си, то е цяло изкуство. Някой път го понижаваш там, дето не трябва, а някой път го повишаваш там, дето не трябва. Къде понижаваш гласа си? Когато минаваш през гората, дето има разбойници, има опасност? Говориш като мушица. Защо? Не искаш да повишиш гласа си, защото ще те чуят. Или някой път искаш да говориш високо, повишаваш гласа си повече, отколкото трябва. Защо? Защото искаш да те чуят. Когато говориш, не трябва да имаш страх, не трябва да имаш и... Щеслави е, защото онзи, който говори високо, е тщеславен, а който говори ниско, е страхлив. Онзи, който говори ниско, е предпазлив, разумен е, внимателен е, за много неща мисли, но в благоразумието на човека влиза и страхът. Тебе те е страх. Да не стане нещо и си казваш. Много високо да не говоря. Влизаш в стаята на болен човек. Няма да говориш високо. Сега, когато тълкувате нещата, трябва да знаете как да ги тълкувате. Ще ви приведа един пример из Турско, за да ви обясня една истина. Защо из Турско? а не из българско или френско, защото това само в турско може да се случи. Разболява се жената на един турски паша, млада, красива, много хубава жена и припада тя. Викат един българин лекар да я изликува, но лекарят турски не знае и има със себе си Преводач. Като влизат при болната, лекарят казва на преводача си: Колко е хубава! Пашата пита: Какво иска? Преводачът знае, че ако преведе думите на лекаря: Колко е красива!, той ще пострада. Затова превежда така: О, колко е пострадала тая жена! Пашата казва. Тъй, тъй, много е теглила. Вие ще кажете сега, да каже истината. Питам, на този лекар му прави впечатление, че жената е красива. Какво зло има от това? Пашата, като гледа красотата на жена си, се радва, но друг да гледа нейната красота, за него това е престъпление. Той казва. Аз имам право да кажа, че жена ми е красива, но всеки друг трябва да се затваря устата. Това не е правило за всички народи. На французина, като му кажеш, че жена му е красива, той е щастлив. А ако пък му кажеш, че жена му е грозна, ти ще го обидиш, но на един турчин не трябва да казваш... Нито, че е красива жена му, нито, че е грозна. Аз привеждам. Вие трябва да принесете това практически към вашия духовен живот. Говорите за духовен живот искате да влезете в една вътрешна школа, да разберете истините, да станете силни. Всички тия работи са много добри. И някой път казвате, дано провидението да вдъхне в нас. Но вдъхновението вие го разбирате като надуването на гайдата от гайдаря. Искате по гайдарски начин да ви вдъхновят. Но гайдата няма никакво съзнание. Дали я надуват или е празна, тя не знае. Надува се заради гайдаря и се изпразва. Заради гайдаря. Самият мях или гайдата не се интересува дали има повече въздух в нея или никак няма въздух. Но на гайдаря това не е безразлично. Понякога вие искате да ви дойте вдъхновение. Хубаво, но трябва да можете, както преводачът на онзи български лекар, да му дадете друг смисъл. Лекарът казал, колко е красива жената, а он зи превел, много е теглила. Ако не приведеш така тия думи, пашата ще се обиди, а лекарят не е мислил нищо лошо. Понякога, като се привеждат някои примери, вие ще се усмихнете и ще кажете, това не се отнася до мен. Има неща, които не се отнасят до вас, но в бъдеще могат да ви бъдат потребни. Например, вие пишете понякога буквите толкова размазани, че за някои букви не знаете дали са Т или П. На Т единият крак недовършен и тя прилича на П. А някой път между П и на не може да се направи разлика. Не са написани хубаво буквите. Такива погрешки правят понякога и англичаните, и французите, и китайците. Казвам, щом влезете в духовния свят, не се позволяват погрешки. Погрешки можете да правите, но трябва да се поправят. Вие казвате, знаем какво нещо е духовният живот. Е, каква е разликата между един материалистичен светски живот и един духовен живот? При светския живот ще обърнеш внимание на красивата жена, а в духовния живот ще го загладиш и ще кажеш, много е пострадала горката. Защото в духовния живот има пашалък. Пашата сиди там. И ти, макар че виждаш красотата, ще кажеш, горката жена колко е теглила. Значи, мен не ме интересуват красивите жени, а страданията на хората. Понякога казваш, че не обичаш някого. Ти го обичаш но криеш това вътре в себе си. Понякога казваш, че не мразиш, еди кого си. Мразиш го, но не искаш да го кажеш. Минаваш за духовен човек. Светските хора веднага ще ти кажат направо тъй, както си е. И някои братя, които са много сербес, казват, че истината трябва да се каже. Как ще кажеш истината? Това, което обижда човека, не е истина. Това, което оскърбява човека, не е истина. Да показваш греховете на хората, това не е истина. Да им покажеш, че говорят лъжа, то не е истина. Истината е много сладка, най-сладкото нещо в света е истината. Като кажеш истината някому, ако тази истина му напъкусти, ти не си му казал истината, но ти твърдиш, аз му казах истината. Ти си казал истината толкова, колкото преводачът на лекаря я е казал на пашата. Да преминем сега към въпроса. Животът е едно сериозно занимание. Вие искате да бъдете щастливи на земята. Чакате на край години да станете по-умни и казвате. Когато придобия знания, ще отида да направя това и това. И все чакаш да поумнееш. И тук виж, си устарял. Вместо да поумнеш, ти си устарял. Краката ти не те държат, не можеш да ходиш, езикът ти не държи, не можеш да говориш. И си казваш, тя работата отиде вече в този живот, но поне в следващия. Ще ви приведа един пример из новия живот. Имаш една полица. Или да даваш, или да вземаш, но тя има падеж. Ако пресрочиш този падеж, ти не можеш да вземеш парите си. И другият, ако пресрочи, и той не може да ги вземе. Закъснял си с един ден, но отидоха парите. Или имаш да завеждаш дело. Но минал си срока, който ти е даден. Отишел си, може би, след един ден. И казваш. Изгубих делото. Какво ще правиш? Ще платиш глобата. Един ден беше в състояние да те избави от една глоба. Но така нищо не е в състояние да те избави от нея. Вие... И в духовния свят отлагате нещата, ще отидеш на време, и в духовния свят ще плащаш, ако пресрочиш, ако си осъден да заведеш делото да мине в една по-висока инстанция. Правото, което имаш, не трябва да остане така, нека излезе. Ти казваш, аз не си търся правото. Кой не си търси правото? Само слабият не си търси правото. Ако си прав, търси си правото по законен път, а ако си крив, нека другите да търсят твоето криво. Когато имаш да вземаш, за твоето право ще мислиш, а когато имаш да даваш, другите да му мислят. Те казват уния които обръщат повече внимание на това, което имат да вземат. Те казват, «Какво имам да давам, не му мисля, но това, което имам да вземам, за него мисля. Аз наричам тези хора светски, а духовните са противоположното. Светските хора Обръщат повече внимание на това, което имат да вземат. Те са практични. Те казват, пари ми трябват. В света живея и без пари не мога. Духовният казва, че уж пари не му трябват. И обръща повече внимание на онова, което има да дава. И едното е хубаво, и другото е хубаво. Ти мислиш за онова, което имаш да даваш, а не мислиш за онова, което имаш да вземаш. Разчиташ на хората, които имат да ти дават, че ще дойдат на време, обаче те ни идват. Еко живееш в един свят, дето имаш да плащаш, а ония, които имат да ти плащат, не плащат, тогава какъв ще ти бъде краят? Изходът от това какъв е? Да нямаш нищо да даваш, нито да вземаш, трябва да се освободите от вземането и даването. За да може да учи в една школа, човек най-първо трябва да се освободи от вземането и даването. Да ви приведа това. В даден случай, когато ти се учиш... Не мисли колко си способен или че не си способен. Ако мислиш, че си способен, имаш да вземаш. Ако мислиш, че не си способен, имаш да даваш. Штом си не способен, дължиш. Штом си способен, имаш да вземаш. Но и най-способните ученици, като ги туриш в по-висок клас, има неща, които не разбират. Ще ви представя една проста истина. Какво е това, което написах? Единица Една втора Една трета Една четвърт Хубаво! Но кое бих ви предпочели да ви дам? Една четвърт Една трета Една втора или единицата, цялото. Най-първо бихте предпочели цялото, но цялото вече го задигнаха. Останаха само дробните числа — една втора, една трета, една четвърт. Всеки от вас сега ще предпочте една втора. То струва повече, но и една втора е взето. Остават една трета и една четвърт. Кое ще изберете? Една трета ще искате. И най-после останалото лице, като няма какво да прави, ще вземе една четвърт, защото само то остава. Но сега изменям реда на нещата. Да допуснем, че единицата означава един кг, а една втора една втора килограм. Имате половин килограм брашно. Ще го предпочитете пред една трета. Но да кажем, че тази една трета от килограма е злато. Тогава имате една трета килограма злато и една втора килограма брашно. Кое ще предпочитете? Една трета. Е добре да допуснем, че тази една четвърт са скъпоценни камъни. Между златото и скъпоценните камъни. Кое ще предпочитете? Скъпоценните камъни. Значи, трябва да се обърне внимание не само на количеството, но и на качеството. А понякога трябва да се обърне внимание и на силата на интензивността. Нещата трябва да имат сила. В изпълнението трябва да имат и сила. Много пъти ние имаме известни идеи в себе си, но ако нямаме сила да прокараме тия свои идеи, тогава те са зранца, които не могат да се посеят. Сега вие казвате, че имате големи разбирания, че разбирате духовния живот. Как мислите, кое разбирате в духовния живот? Съберете се двама от вас и говорите за любовта. Какво разбирате вие от любовта? Ти казваш, аз обичам. Обичаш. Твоята любов е много посредствена. Обичаш, както всички хора обичат. Но не си дошъл до онази любов, да обичаш тъй, както хората не обичат. Какво значи да обичаш тъй, както хората не обичат? Да обичаш красивото. То е естествено, всеки обича красивото, но да обичаш това, което не е красиво. Има хора, които обичат красивото. Те са прави. Има други хора, които обичат грозните работи. Ще кажеш, как тъй, може ли да се обича грозното? При известни условия Грозното се обича повече, отколкото красивото. Истината е малко отвлечена. Имате една книга, много хубаво подвързана, отвън позлатена, с хубави корици. Имате и друга, стара книга, съвсем стара, разкъсана. Но един учен човек не гледа външната красота на книгата. А съдържанието вътре. Гледаш, някой човек е много красив отвън, очите му красиви, носът и устата му много хубави. Много хубаво е подвързан. Гледаш друг някой. Не е подвързан, грозен е отвън, но той има нещо хубаво, което се крие вътре в него. Красотата е нещо скрито в дадения случай. Красотата е цяла наука. Има красиви лица, които, като някоя мумия, са неподвижни. Има една красота, която е постоянна, лицето е като една статуя. Не се мини, а истинската красота е, когато има съдържание. Когато има постоянно изменение в линиите, в чертите на лицето трябва да има свещен трепет, който се движи. Един човек, в чието лице нищо не можеш да прочетеш, не е тъй красив, но когато в лицето има една промяна, много деликатна промяна, тогава този човек е красив. Той седи и мълчи, но като му говориш, ти забелязваш, чувстваш, че той те слуша. Като му разправяш за своите страдания, за някои свои нужди, ти виждаш, че той мисли и не само мисли за твоите страдания, но мисли и как да ти помогне. А пък друг човек, като те слуша, повтаря. Много те съжалявам, но нищо не мисли за тебе и накрая ти казва — «Хайде, Господ да ти е на помощ!» Работите с «Господ да ти е на помощ!» не стават. Ако ти имаш зададена задача от учителя си да напишеш нещо и казваш «Господ да ми е на помощ!» но нищо не си написал и отиваш при учителя, без да си учил, как ще ти е Господ на помощ. Ще дойдат големите противоречия в живота и ти ще кажеш «Господ не ме разбра». Господ ли ни те разбра или ти не разбра Господа? Всеки един човек, който не учи, Господ не го разбира. Всеки един човек, който не прави добро Господ не го разбира Всеки един човек, Който не обича Господ не го разбира Всеки един човек, Който не обича свободата Господ не го разбира Всеки един човек, Който на време не си ляга да си почине Господ не го разбира За всички работи който не правим както трябва, Господ не ни разбира. Всеки човек, който не яде на време и не си дъвче храната, Господ не го разбира. За всички тия работи Господ не те разбира. Болките ще дойдат, ти се молиш, но Господ не те разбира. Понякога. Ние искаме да се освободим от страдания, но от страдания никой не може да се освободи. От един товар, който трябва да се принесе от едно място на друго, никой не може да те освободи. е товар може да мине от един човек на друг и ти временно можеш да се освободиш. Но като дойде твоят ред. Това страдание, той е товар, ще мине през тебе. Питаш, не може ли без страдания? Може, но друг трябва да поеме страданието. И не мисли, че когато другите страдат, няма да дойде ред и на тебе. Ти гледай да уякнеш, че като дойде това страдание до тебе, да можеш да го носиш. Турско време 20 30 души българи имали да дават данък и ги закарват при Юшурджията. Българите не се обичали. Най-напред повикали Стояна. Де да е Стоян? Отива той и го бият. Другите викат. Да го бият. Имат право. Те обаче нямат опитност и не знаят, че това страдание ще дойде и до тях. Излиза Стоян. Влиза друг. Най-сетни, като дойде до теб ред и тебе ще бият. И тогава казваш. Много лошо бият. Много пъти вие не влизате в положението на другите. Някого бият. Ти казваш. Да носи. Не и ти си влязъл в тая гама, е бой ще дойде и върху тебе, и ще го опиташ. Когато някой страда, ти казваш, няма нищо, Господ да му е на помощ, но Той ред на нещата ще дойде и до тебе. И на някой от вас да ви предскажа, непременно ще умрат някой от вас, когато и да е, ако не сега. То след 10, 15, 20 години смърта ще дойде. Ще я опитате. За сега тя не ви е закачила, но има предвид и вас. И вие сте в тефтера, само че тази работа върви поред. Ще ви разправя някой, че няма да умрете, ще ви учи да не умирате. Хората няма да умират, когато няма да имат да дават. Когато Христос дойде на земята, учениците му казаха, по кой начин може да се освободи от смъртта. Той каза, ‒ не мога, и аз съм в този ред на нещата. Ще трябва да се опита. Но търсеше, дали по един естествен път това не би могло да се отмени. когато Христос разбра. Че тая чаша ще се носи, той трябваше да се приготви, и се казва ‒ колко е страдал Христос. Казвате, че Христос е страдал, но някой път вие ни най-малко не почерпвате пулка от страданията на Христа. Някой иска да се освободи от страданията и казва ‒ Христос. За всички пострада. Защо ни идат страдания? Христос нали понесе нашите грехове? Платил е греховете на всички. Казвам, греховете, които Адам направи, Христос ги понесе, а пък греховете, които ние правим, ние ще ги понесем. Ти ядеш зле. Ще понесеш последствията, ще те боли коремът, няма да ги понесе гостилничарят, който е сготвил яденето. Твоите страдания няма да ги носи той, ти казваш. Защо светът е направен така? Гостилничарят е сготвил, но ядеш не както трябва и не си сдъвкал храната, както трябва... То причината за болката е в тебе. Ако вие не мислите, ще дойдат страданията. Казвам, от онова, което знаете, сега трябва да минете към онова, което не знаете. Вие имате едно тяло, едно лице, очи, уши, нос, а много пъти не знаете какво представлява вашият нос. Да четете по носа не можете. Погледате, похванете, погладите охото си, но какво представлява то, не знаете. Погледате си окото, казвате. Хубави са очите, донякъде са бистри. Хубави са устата, хубави са ръцете. Много повърхностно ги гледате. И много повърхностно знаете за себе си. Дойде един физиогномист, интересува се от чертите на вашето лице, от вашето ръце, а вие не знаете това, което той може да чете по тях. Вие сте собственик и нищо не знаете, а онзи не е собственик и знае повече. Аз съм срещал много духовни хора, носят духовни глави, без да знаят какво е написано на тях, и говорят за духовната, за Христовата любов. Какво нещо е Христовата любов? Вие били ли сте горе на кръста, заковани с четири гвоздия по ръцете и краката, и да кажете? Прости им отче, защото не знаят какво вършат. Колцина от вас могат да направят това. Не зная, дали има един между вас, който може да го направи. Може да има един, може да има и десет. Ако се поставите да имате това разположение, тия чувства, да се повдигнете високо. Само тогава можете да го направите, обаче това не може да бъде едно правило. Христос не е от тия, които всякога пострадват. Не си правете и другата погрешна иллюзия. Любовта до известно време прощава, но от известно време нататък не прощава. Водата изпира, но в първата вода която е изпрала известни петна, втори път в нея вие не можете да изпирете петната. Чистата вода изпира, но не чистата, не. Как ще разберете това място в писанието, дето се казва Гневът Божий и гневът на агнето, на Христа, ще бъдат един ден върху синовете на непослушанието. И казва се на друго място. Ще изтребя с огън вашите синове. Сега вие смятате, че Христовата любов значи вечно да грешите и той вечно да ви прощава. Ако вечно ви прощава, вие нищо няма да научите да кажем че ти нищо не си учил и учителят ти каже много добре, няма нищо, ти ще научиш тия нища и ти прощава. Днес няма нищо, утре няма нищо и свършиш цяла гимназия без да знаеш нищо. Учителят ти казва, че ще научиш, но ти нищо не си научил. Аз като говоря сега, Имам предвид ония иллюзии, с които не можем да се храним, те са неща невъзможни. По някой път ние мислим като ония муми, които смятат, че някой княз ще дойде да се ожени за тях. На сън идва той да се ожени, фантазира си тя. Аз съм слушал бедни муми които казват, че ще се оженят за някой виден княз, но в действителност това няма да бъде, тя само си го мисли. Питам, каква е разликата между княжеския и овчарския син? Какво подразбирате вие под княз? Това са идеи, които трябва да се разбират вътрешно. Ако княжеският син няма благородство на ума, ако няма благородство в своето сърце и ако няма благородство в своите постъпки, в какво сиди неговото княжество? В богатството ли или в славата отвън? Славата човешка не може да храни човека. Славата е отвън, не е отвътре. Силата на човека седи в неговото знание. Ако вие не разбирате нещата, нищо не можете да направите. Както в музиката. Някой казва. Аз знам какво нещо е пеенето. Хубаво, знаеш. Я ми изпей фа Това вече го знаеш, но фа ако си музикант, като кажеш Фа, този тон трябва да звучи вече в ума ти, а ти го търсиш. Ще вземеш основния тон До, ще вземеш и от До нагоре, До, Ми, Сол и чак тогава Фа. Не, истинският музикант, като му се каже Фа диез, Сол диез, Сол бемол... Веднага всяко едно от тях звучи в него, такъв е редът. Нещата трябва да звучат в теб. Ако не звучат, нищо не можеш да направиш. Малко музиканти има, които могат да читат ноти. Някои четат, но са се упражнявали и са научили някои песни. Той научил едно класическо парче, като го пял дълго време 40-50 пъти. Но я му дайте някое друго парче, което не познава. Не може да го пее. Да вие, гледам сега, някое религиозно парче можете да го пеете, а пък други парчета, като ви дадат, не можете да ги пеете. Например, Дадената песен Бог е любов. Някой почва да я пее така. Учителя пее много проточено и невярно. Пее ли се това така? След това учителя пее. имам да вземам със същия глас и по същия начин, както Бог е любов. Повтаря и двата текста няколко пъти с пеене. Каква е разликата между Бог и любов и имам да вземам? Ти го пееш еднакво. Това не е песен. Ти не можеш да пееш това, което не обичаш. За да пееш, най-първо трябва да обичаш това, което пееш. То трябва да бъде в теб. Една жива картина, не жива картина, но нещо живо, което ти обичаш, и тогава да пееш. Пеенето е винаги външната страна на обичта. И всякога хората пеят тогава, когато обичат. Никога не можеш да пееш, когато не обичаш. Ти казваш. Изкуство. Но това изкуство винаги подразбира обич. Всякога този, който пее, има повече обич от онзи, който не пее. Ако човек пее, това показва, че има любов. Онзи, който не пее, няма любов. Не външно пее не само, но да пееш и в сърцето си. Казано е, пейте и възпявайте, Господа, в сърцето си. Любовта, щом се появи, пеенето иде вече като резултат, като вътрешна необходимост да изразиш това, което чувстваш вътре в себе си, да го направиш явно, отвън. Когато любовта стане силна отвътре, тогава ще дойде пеенето. Затова то е до някъде една мярка за любовта, която действа. Ти се разгнивиш. Защо? Защото си изгубил любовта си. Щом си извън любовта и не знаеш да пееш, започни да обичаш. И песента ще дойде. И гневът ще мине. Учителя пее Стана ми мъчно, не ме обичат, пак съм прекарала гладна с нощи, та не можах да спя добре. Щом не си могла да спиш добре, ще пееш по един начин, щом не си яла, ще пееш по друг начин, а пък като дойдеш до любовта, ще пееш тъй. Чи да те разберат. Нали? Във всеки език имате ударение върху сричките. Например, имате една трисрична дума. Къде ще турите ударението? Ако е на френски, къде ще бъде ударението? На края на думата, върху последната сричка. На три сложна дума. На български къде ще се падне ударението? У нас няма определено ударение, но законът е. Ако първият слог е силен, вторият ще бъде слаб, третият ще има една линия. После ударението може да падне на мек звук или на твърд звук, после, когато пее човек, Непременно трябва да се чуват и гласните, и съгласните звуци. Също и приговора, Ако Т, М или П не се чуват, говорът не е правилен. Когато говорите, трябва да се чуват тия букви. Ако не се чуват, речта не е хубава. Учителя Изговаря бавно, високо, като набляга на всяка буква. Стояне! Всички букви да се чуват. Учителя произнася ниско, тихо, думата, любов. Произнесете сега думата любов. Учителя произнася силно и бавно първата свичка на думата. А втората сричка произнася пак силно, но бързо и отсечено. рязко. Любов. Любовта е едно яйце замътено. Като пееш бов, пука се яйцето. Ударението учителят тури на края на думата. Аз съм много логичен. Може нещо да не е съгласно с правилото, но като го изговоря, то все ще даде някакъв израз. Забелязал съм, че всяко уния, които имат любов, произнася тъй, както и аз произнасям, макар и мекичко, но ухото, което е силно, долавя, че като дойде краят на думата, там е силно. Обичам, като дойде, Чам, изговаря го силно, а предишните срички изговаря тихо, полека. Казваш, вяра. Вяра е една положителна дума. В самото и произнасене ти ще възпремеш един вътрешен тласък и подтик. Та да казвам. Сегашният език, тъй както ние си говорим, има известни правила. Може би в бъдеще учителите, още в отделенията ще учат децата, как да говорят. Сега доста красиво говорят, но думите нямат изражение. Много мъчно е. Някъде трябва да повишиш тона. Правилно трябва да го повишиш. Учителят изговори средно силно — «Изправете живота си!» После изговори същите думи много тихо. След това ги изговори много силно, бавно и отсечено — «Изправете живота си!» Ще повишите тона си. В разумния свят нещата са строго определени, и красотата е там, да имаш една вътрешна самоувереност, и когато пееш и когато говориш, трябва да имаш самоувереност. Тези, които говорят хубаво, имат голяма самоувереност, пък който не знае езика, само се пънка, фъфли, страхува се. И не можеш да говори. И в френския, и в английския език е тъй. Дойде една дума, раздвоява се съзнанието ти и се съмняваш, дали можеш да я произнасяш. Например, в английския някои думи имат накрая «те», а други думи се пишат буквално по същия начин, само че вместо «те» имат «де». Те са близки думи, и ако не знаеш как да ги произнесеш, ти ще дадеш съвсем друг смисъл на думата. Така, че всякога човек трябва да има една вътрешна самоувереност в онова, което разбира. После Всеки един от вас трябва да направи един малък опит. Представете си че има един човек, който не ви обича. Много естествено е. Има и друг човек, който ви обича. Това може да си обясни. Защо единият не ви обича? Има си основание. И защо другият ви обича? Има си основание. И двамата може да са добри, но да не се обичат. Не е вече омраза, но има едно положение, че те не могат да се обичат, или и двамата не са добри и не се обичат. Аз говоря в обикновен смисъл. Аз съм виждал двама пияници. Напили се, пеят си и се пригърнали, целуват се и си вървят, хванали се, ала брат се. Аз съм виждал също... От църквата да излизат двама, които с някоя висока идея, вгълъбени са, но са на разстояние един от друг. Като гледам тези, на мен оние пияници, които са се пригърнали, ми правят повече впечатление. Те казват, отцапахме я отвън, но отвътре поне да ни я отцапаме. А пък у нези. Които са излезли от църквата, казват, отвън я огладихме, но отвътре да ни я отцапаме. Аз съм правил някои наблюдения. За някои хора много лесно може да се провери, доколко любовта им е силна, доколко са търпеливи. Понякога, говориш на човека, приятно му е лицето. Той е весел. Усмихнат, но като малко го позакачиш, веднага виждаш в очите му, че има нещо. Станала е една вътрешна промяна. Някой човек, който разбира, може да ни му е приятно това, което говоря, но е спокоен. И слушал една моя реч и ми критикува, казва... На еди кое си място речта ти ни беше права, аз също трябва да го изслушам спокойно, гледам къде е прав и къде не е прав, той ме критикува на общо основание, а аз изследвам неговия характер, дали е безпристрастен или не е толкова безпристрастен, а малко заедлив и когато е безпристрастен... Казвам си, прав е човекът. Аз още като казвах това, видях, че не турих думата на място и усетих, къде трябваше да я сложа — по-напред в изречението или по-назад. Ако говориш на български, можеш да кажеш — казвам ви, но на английски не можеш да го кажеш така, също и на френски. Тия езици непременно трябва да има подлог в изречението. Там трябва да кажеш, аз ви казвам, на френски и на английски не може да не сложите лично местоимение. И личното местоимение в английски език се пише навсякъде с главна буква. Това показва че у англичаните личният живот е много развит. Сега в християнството казваме, че човек трябва да има достоинство, но той не трябва да бъде една дребнава личност, а една голяма личност. Той не трябва да бъде личност от една малка капка, която скоро се изцапва, но от една голяма вода която, колкото и да я калят, да не може да се изцапа. Личността, водата, трябва да остане чиста. Могат да ви казват много работи. Ще се цапате, но да не се изцапвате. Когато изучавате някой език, някой път ще ви похвалят. Когато говорите английски... Англичанинът може да ви каже, че много хубаво говорите, толкова хубаво, че не разбира ваши английски. И ви казва, моля, сричайте думите. И пак ви казва, че говорите хубаво английски. Това е политика у англичаните. Отива един американец в Париж. Той бил млад професор който преподавал френски в Америка и минавал за капацитет. В хотела той говори на келнера на френски, но последният не разбира и най-после му казва. — Господине, знаете ли английски? — Говорете на английски. Професорът отговаря. — Да, говоря английски. Той ми е майчин език. И започва да му говори на английски. Келнират му казва, на този език ще ви разбира по-добре, отколкото на френски. Говори на този език, на който хората могат да те разбират. И не говори на език, на който могат да не те разбират. Има професори на религията. Говорят, говорят но не ги разбират хората. Има професори на молитвата. Те говорят, че това и това е молитвата, но не ги разбират. Молитвата е едно прекрасно състояние на душата, когато човек иска да се изкаже и да учи. Молитвата е един отличен метод, за да освоиш истината на възвишения свят. Да говориш за Бога и да се учиш, някой път, когато се молиш, някъде те спират, не са чули молитвата ти, защото криво си я произнесал. Ще се учиш да се молиш на твоя собствен език, и ако се научиш да се молиш, то ти си научил небесния език, като влезеш в рая. Няма да говориш на български, френски или английски, ще говориш на езика на тамочните същества. Възвишените същества, като слязат на земята, имат свои преводачи, които говорят на вашия език. Те ми искат да говорят този език, защото ще се омърси техният. Вземете, например, думата «мразя». Тя е нечиста дума. Ако я кажеш, ще се омърси езикът ти. Вземете думата «кражба» и тая дума е нечиста. Трябва да я измиеш десет пъти, преди да я произнесеш. Някои учители казват на своите ученици да спрегнат глагола «крада». Аз крада... «Ти крадеш, той краде» и прочие, или пък «Аз мразя, ти мразиш, той мрази» и прочие. Всякога, когато произнасяте такива думи като мразя, в съзнанието си трябва да произнасяте противоположната дума, за да се избавите от едно неприятно последствие. Като кажеш мразя... След омразата ще произнесеш другата дума — «Опичам». Като кажеш «крада», ще кажеш «давам». Крада — «дадам», дам, Винаги турейте положителното. Греша — като кажеш, кажи «греша, за да стана праведен». Грешиш някой път, за да опиташ някои горчивини. Като сгрешиш веднъж, дваш, повече няма да грешиш и ще се научиш. Туриш си пръста в огъня един-два пъти и после няма да го туряш. Оставете човека да греши, по-скоро ще се оправи, отколкото ако не му се позволява. Бог е оставил нещата, да опитаме всички горчивини, за да се научим. Това е по-прав път. Има много неща, които не спадат към сегашната лекция. В думата крада спасителната сричка е Ра. Ра спасява кражбата, Ра е слънцето. Като дойдеш да традеш, в кражбата има светлина, ще те хванат и кражбата ще стане явна. Следователно, кражбата не може да се освободи от сричката Ра, която винаги седи като детектив да издава. Думата омраза сама по себе си не е лоша. Мразя пак има сричката Ра. Пак ще те издаде. Ра е това, което изправя омразата. Мра. И тогава започва. Радост. Ра е слънцето, а дост на турски значи приятел. Значи приятел на слънцето. Това е. Богоровско тълкование Радост означава слънчево приятелство. Като имаш един приятел, само на приятеля можеш да се радваш, на хубавото можеш да се радваш. Казвам, Христос е свършил много хубави работи, какво трябва всеки един от вас да свърши? И какво всеки един от вас трябва да знае. Някой ми казва, «Можеш ли да ме научиш? Можеш ли да ми кажеш нещо?» Това, което съм говорил, той не го е разбрал и не го е приложил, а иска да му кажа повече. Някой казва, «Много хубаво беше минюто но... Още едно ядене трябваше. Да, но тогава ще дойде пресищането. Грехът не седи в яденето, а в прияждането и в избора на храната. И в любовта е същото. Грехът не седи в любовта, но в прелюбодействието, в пресищането или в избора. И в любовта не трябва да сте безразборни. Казваш, можеш да обичаш всички. Неразбрана работа е това. Този, когато обичаш, трябва да има нужда от твоята любов. Някой кон е сприхав. Не дава да го пипаш по задницата или по главата. Ще те ритне или... Ще те охапе. Ще бъдеш внимателен. Няма да го пипаш, защото ако речеш да прекараш ръката си по него, или ритник, или охапване. Вие искате, като обичате някой човек, да прекарате ръката си отгоре му. Това не е любов. Когато обичате един кон, ще му снемете Юлара. И ще го оставите в гората, свободен, да пие студена вода. Няма да го заведете с юлара да пие вода и после пак да го вържите. Това не е любов. Един човек, когато обичате, ще му снемете всички юлари, които има и ще го оставите свободен. Ще кажете... Как да разберем това? Разбирайте го, както искате, но оставете човека свободен, както Бог го е направил, защото всички ограничения, които имаме, са човешки работи, а първоначално не са били. Първоначално човек не е бил ограничен. Сега, например. Някой погледнал жената на някого и той казва, Защо я погледна? Че какво лошо има в това да погледне женати? В джоба ти има един юлар. Туряш и го и казваш. Без този юлар не може. Ти си длъжна да бъдеш с юлар. Значи, с твоя Юлар тя е спасена, а без Юлара отива в ада, това е погрешно. Като туряш на жена си Юлар, значи нямаш вяра в нея. Ти нямаш вяра в твоя приятел, в твоето дете. Аз, като туря злато в огня, не мисля, че ще изгори, може да се стопи. Но не и да изгори, ние трябва да се пазим от някои неща, които изгарят. Някой път ще изгорят някои неценни работи, а ще остане ценното. Ако някои работи в нас изгорят, нека изгорят и нека остане ценното. Казвате, ние се боим да ръководим някого. Можеш да ръководиш един човек и без юлар. ще му снемеш Юлара, и ще видиш, какви са убежденията му, откъде са дошли, и няма да му се налагаш. Ако искате да поправите човека, може да влучите положението, можете да приложите примера на онзи англичанин, който поканил на гости, един доста виден човек от източните народи, като дошъл гостът и седнали на трепезата, сложили му вилушка, но той почнал да взема хляб и да го натопява в ястието с пръстите си. Англичанинът, който го поканил, имал син. Синът побутнал баща си да му покаже. Тогава и домакинът оставил вилушката и почнал също да яде с пръсти. В дадения случай не е голямо престъпление, че някой яде с трите си пръста, а не с вилица. Не е лошо да се яде с пръсти. И после аз бих ял с златна вилица, а не с обикновена. С която 10-15 души са яли и не е измита добре. Предпочитам да ям с пръсти. По-чисто е. Знам, може да има едно възражение, че човек с пръстите си пипа навсякъде. Като яде с тях, трябва да ги измие хубаво. Сега, аз ви говоря тия работи. За да имате един морал или едно вътрешно правило. Аз пея, но някой друг пее по-хубаво. Какво трябва да правя? Или трябва да се науча да пея като него, или в мен може да се роди едно недоволство и желание да го критикувам? Не, ще кажа, че и аз ще се науча да пея като него. В гласа му, във всичко у него аз виждам нещо хубаво, ще го взема като образец. Ще кажете. Това е дарба. Не, всеки може да се научи да пее. То е друг въпрос да излезеш да пееш като някой професионален певец. Но даже и най-бездарните от вас, ако им дам премия... Педесет хиляди лева за един концерт ще пеят. Даже и на онзи, който няма глас, ще му излезе глас. Вдъхновяват парите. Ще се очудите. И най-добрият певец, като няма 50 хиляди лева, гласът му ще се гъгне. Ще кажете че той, може би, пее пред една публика, която не го разбира. Няма какво да пея за публиката. Аз ще пея за себе си. Всеки певец, който пее Дарун, получава по-голямо възнаграждение от онзи, който пее с пари. Онзи, който пее с пари, получава отвън а този, който пее без пари, получава отвътре. Нищо няма даром в света. Някой път ще приемеш заплата отвън, а някой път отвътре. Не може едновременно отвън и отвътре. Ако я приемеш отвън, няма да приемеш отвътре. И ако приемеш отвътре, няма да приемеш отвън. Някой път се ръкувате и усещате, че ръката на другия е топла, гореща. Такава ръка е признак на едно болезнено състояние. Друг път се ръкувате с някого и усещате, че ръката му е студена. Тази студена ръка е признак на друго болезнено състояние. Понякога ръката на другия има една приятна топлина, една мекота, която се предава, на теб ти е приятно. Това са диагнози, по които трябва да се ръководиш. Като се ръкуваш, ако човекът боледува, ти да му предадеш и той да почувства, че от теб, от ръката ти, излиза топлина, която носи, живот. Ръцете и на двамата трябва да предават живот, да стане обмяна на живот. Понякога докоснеш ръката на някого, но чувстваш, че тя има студенина, твърдост. Такава ръка показва, че тази душа е загубена. Загробял е човек, индиферентен е станал. Дори и на 120 години да стане, човек трябва да остане в сърцето си млад. Никога не трябва да се измени ни най-малко твоето чувство. Като срещнеш някой човек. Който не обича, ти ще се обърнеш към онзи, който обича, към Бога и ще му кажеш, Господи, Той не се е научил още да обича така, но ти ще го научиш. Научете се да обичате и да бъдете във всичко изправни. Без щедрост любов няма. Без чистота любов няма, без справедливост любов няма, без разумност любов няма. Тъй са нещата, не само да раздавате, но да има щедрост у вас, онова, което давате, щедро да давате, и като теглите. По-добре да има 10 грама повече на тиглилката, отколкото 10 грама да изяждате. Някой казва: Много го обичам. Повече, отколкото трябва. Не, не, ни най-малко. Знаете ли на какво прилича това? Един пример ще ви кажа. Комец, Гощава кръстника си, който му е дошъл на гости, и му реже хляб. Комецът иска да се извини, казва — «Извинявай, кръстник, аз те прегостих». «Не, не, не си ми прегостил». «Така и вие казвате, че сте прегостили някого с любов». «Не, не сте прегостили». По-добре да прегостиш, отколкото никак да не гостиш, защото по отношение на онова, което вие вършите в любовта, трябва да знаете закона, а той е такъв — онзи, който обича, най-първо той се ползва, и вие не можете да се ползвате в живота, ако не обичате. Защото любовта най-първо теб ще въздигне, и после ще въздигне онзи, когато обичаш. Затова трябва да обичат хората, за да се въздигнат и любящият, и любимият. А при безлюбието и онзи, който не обича, и онзи, когато не обичат, се понижават. Така че, ако не се обичате и двамата се понижавате, а ако се обичате и двамата се повдигате, вие ще кажете — ще дойде време. Това време никога няма да дойде, това време е сега. Живите хора, които вървят по Божествения път, по пътя на любовта. За тях не трябва никакъв закон, любовта трябва без никакъв закон да се прояви, в любовта всички трябва да бъдете свободни, в любовта не турейте закон, не се месете в любовта, оставете Бог да се прояви, а Бог няма нужда от нашите възгледи. Оставете вашите възгледи за себе си. Какво мисли Бог за любовта? Той е негова работа. Бог в любовта си е онова чистото, вечното, което дава. А нашата любов е малката любов, която се омърсява. Всъщност, любовта сама по себе си. Не може да се омърси, тя всичко чисти. Затова казвам правилото сега — обичайте, за да се повдигнете, и ако вие във вашата любов не се повдигнете, липсва ви нещо, и ако тия, които обичате, не се ползват от любовта ви, на тях липсва нещо. Проверете тия правила. Сега, какво означават думите, които Христос е казал? Всеки, който ме обича, Той ме изповядва. Новото верою трябва да бъде това. За да изповядваме Христа, трябва да обичаме, както Той обича. Това е. Сега Божия Дух носи всичките блага на живота, три пъти 6 часа и 30 минути. Първа лекция на общия окултен клас, изнесена от учителя на 25 септември 1935 година, Сряда София Изгрев Следват гимнастически упражнения